Är arbetet för Gud meningslöst? Det här är en mycket allvarlig prövning som en del av Bibelns eh, kämpar, brottas med. Till exempelvis profeten Jesaja han uttrycker sig på det här viset. I Jesajas bok 49 kapitel. I fjärde versen. Men. Jag tänkte, förgäves har jag mödat mig. Fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft. Det här var vad han tänkte. Men så insåg han dock, min rätt är hos Herren. Och min lön hos min Gud. Och så får han fram ett underbart budskap i Jesajas 49 kapitel. Och aposteln Paulus, han var inte heller främmande för det här slaget av prövning. Han skriver till Galaterna, i Galaterböjs andra kapitel, då han gör just den här, återger den här berättelsen om sitt möte med övriga apostlar. Men vi ska bara läsa ett par verser i början. Han skriver, efter 14 års förlopp får jag sedan åter upp till Jerusalem, av Barnabas. Jag tog då också Titus med mig, men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium, så jag predikar bland hedningarna. Särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende. Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det. Förgäves. Han stod där inför. De som stod högst i anseende. Det var ju en myndig skara. Och fundera på hur han skulle... Liksom försvara sin sak. Han var orolig för att hans strävande hade varit förgäves. Men, han sedan i tredje versen. Inte ens Titus, min följeslagare som var grek, blev nödgad att låta omskäras I Jerusalem, inför aposteln och där var så många präster. Så många präster som hade kommit till tro judaiserande, alltså kristna. Fanns det så många av Men inte ens Titus som var grek blev nödgad att omskäras Hans kamp var alltså att han ville lägga budskapet på nådens grund och inte på omskärelsens eller lagens bokstavsgrund. Låt oss nu gå till en annan av Bibelns gestalter som verkligen mötte den här prövningen, det var Elisa. I andra konungarbokens andra kapitel läser vi om när, när Elia och Elisa tillsammans var på väg, det var som det heter här i början, vid den tid.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 och de gick ner till Betel då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp över ditt huvud han svarade ja, jag vet det tigstilla här är bara de här tre första verserna så ganska märkligt Elia Ville tydligen inte att Elisa skulle följa honom. Han sa till honom att stanna. Men när Elisa insisterade på att få följa på det vis som han gjorde. När han sa så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnar dig. Det var livet. Den, det, det liv som är i Gud. Som han inte ville släppa. Och Elia hade ju inga invändningar mot det. Vad hade Elia för anledning först och främst att råda Elisa att stanna? Det kan vi ju fundera på. Men vi ser att när de kommer till Betel. Då gick profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom. Vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp? över ditt huvud? Med andra Ord, alltså, vad sysslar du med Elisa? Vad håller du på med? Ingen idé det du gör. Följa honom. Han ska i alla fall lyftas upp. Ryckas upp. Nu. Men Elisa sa jag vet det. Tiesel, han var så informerad. Han var informerad. Det skriften informerar oss. Bibelläsare om redan här i första versen. Det var Elisa informerad. Det var också profetlärjungarna informerade om. Men hur pass informerade. Och i deras ögon tycktes det ju vara så meningslöst. då Att Elisa följde Elia. Elia skulle i alla fall inte vara kvar så länge. Och nu var de i Betel och då säger Elias så här till Elisa. Elisa, stanna här. För Herren har sänt mig till Jerik. Men Elisa svarade: Så sant herren lever och så sant du själv lever. Jag lämnade dig. Och det kom till er. Det var ingen diskussion. Det var ett råd, Eliagå. Stanna här. Men Elisa insisterade på att få följa varför och därför herren lever. Och du lever. Jag vill inte släppa det här livet. Men vid Jeriko hände detsamma. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elis och sa till honom. Vet du att Herren idag vill ta din Herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade ja, jag vet det. Tyg stilla. Samma här alltså. Invändning. Samma tryck. Samma grupptryck om man säger så. Det kan ju vara så att. Man kämpar, man söker, man vill hålla sig på Guds väg. Och det mest välvilliga råd kan man få då, stanna, upphör med det här, sluta med det här. Eller så kommer de här viskningarna i att du håller på med det, du håller på med det, så håller du på med det. Vad, vad sysslar du med? Det är ingenting att hålla på med. Ser du inte det här, ser du inte det, här. vet du inte, du vet ju inte, vet du inte det här? Vet du, vet du det här att Herren idag vill ta din herre från dig upp över dit? Vad sysslar du med? vad håller du på, Vad håller du på? Tror du att du kan gå här på samma sätt som du alltid har gått? Följa den här mannen. Nej, det är ingen idé. Det är ingen idé. Han ska snart lyftas upp. Och här i Jeriko så säger Elia igen då för tredje gången till Elisa i sjätte versen. Stanna här För Herren har sänt mig till Jordan Men han svarade Så sant Herren lev, Och så sant du själv lev, Jag lämnar dig Och det gick båda hos stad Men femtio män och profetarjungarna gick också hos stad Och ställde sig på något avstånd och var ingen gå fram till Elia nu Eller till Elisa och försöker de markerade däremot det här alltså att de ställde sig på avstånd. Ingen i det att följa längre. Ingen i det. De ställde sig på avstånd långt bort, längre bort. Under det att det båda, Elia och Elisa, stod vid Jordan. Herren hade sänt Elia till Jordan. Och Elia sa till Elisa: stanna här. Men Elisa insisterar på att få hålla fast vid livet, livet, livet i Gud, och femtio män ställde sig på avstånd, och Elia tog sin mantel och vek i den och slog på vattnet, då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torrmark, därigenom. När det hade kommit över sa Elia till Elisa. Elisa, varför du här? Har inte sagt till dig tre gånger nu? Att du inte ska följa mig? Nej, det sa han inte. Han förstod. Men det var väl det han undrade om Elisa egentligen förstod. Att nu, nu är det en stort ögonblick här. Bed mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sa: Må en dubbel arvslott av din ande falla mig till. Han svarade: Du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer, jag, då kommer det dock att så ske. Då kommer det dock att så ske dig. Har och mycket så sker det ej. Om du ser. Men det här var ju liksom. Det här var den springande punkten. Var det det Lia undrade? Elisa, ser du mig? Jesus ställde den frågan till sina lärjungar: Ser ni mig? Han var försiktig. Han ställde frågan: Vad säger egentligen människorna om mig? Vad, vilka, vad säger de? Om människosonen som, som, som står här. Och de sa, det var ju det ena och det andra. Då frågade han, vad säger du ni? Vem säger ni att jag är? Ser ni mig? Vad ser ni mig? Du har bett om något svårt. Men om du ser mig, när jag blir tagen ifrån dig. Då kommer det dock att så ske dig. Var de så skedde. Men Elisa hade sett honom. man Hon hade gjort den här erfarenhet. Som Johannes aposteln hade gjort med Jesus. Som tydligt kommer fram också i hans första brev. Det vi har sett. Det vi har hört. Det vi skådade och med egna händer tog på. Om livets ord. Det var vad de hade sett. Och Elisa hade sett det här. Han hade sett det här livet från Gud i Elia. Du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att så sker det. Var mycket så sker det? Under det att det gick nu och talade inte plötsligt en vagn av eld, med hästar av el. Och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen Och Elisa såg det och ropade. Min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttar. Men såg han honom mycket mer och han fattade i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av den och vände sig om och ställde sig vid Jordans strand. Och han tog Elias mantel som hade fallit av den och slog på vattnet och sa Var är Herren Elias Gud? Var är Herren Elias Gud? Var är den levande? Var är den levande? Jag har sett liv jag har sett livet i profeten, jag har sett Guds liv, var det herren Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt två sidor och han gick över. När profetlarjungarna som var vid Jeriko på något avstånd, hade ställt sig på avstånd, för det här förstod hon, de, det här är inte för oss. Det här är inte för oss att delta i på så nära håll. Och det var ju det som de menade också att Elisa borde inse. Det här är inte för dig Elisa att delta i på så nära håll. När de såg detta sa de Elias ande vilar på Elisa. Tänk ändå. Elias ande vilade nu på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ner till jorden för honom. Och det sa till honom se. Bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herr. Kan hända ha herrens andel lyft upp honom och kastat honom på något, något berg eller i någon dal. Men han svarade, sändingen ingen hos dig. De här profet som förut hade sagt till Elisa, vad håller du på med? Vad håller du på med? F vet du inte? Vet du inte? Nu visar de alltså sin oerhört begränsad insikt egentligen i vad det här var frågan om. Jo, de visste, de informerade om att, att profeten Elias skulle ryckas upp, lyftas upp. Men till, i själva verket kunde de inte tänka sig att han skulle lyftas upp högre då än till något berg eller kanske till och med hamnat i någon dal. Elisa sa, sänd ingen hos dag. Men när det länge och väl en träget hade bett honom där om, sa han, så sände du stad. Och sände du stad femtio män och dessa sökte efter honom i tre dagar, men fann honom inte. När det sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sa han till dem. Nu får Elisa ge igen. Ni kom till mig, ni sa, det är ingen, det är ingen idé det här att du följer Elia länge. Nu får Elisa ge igen, sa jag inte till er, att ni inte skulle gå. De ägnade sig verkligen åt någonting som var fåfängt. Vilket profeten Elisa inte gjorde. Han sökte livet och fann det. Och det här. är ju verkligen just en stor fråga. Ser vi livet? Ser vi livet som apostlarna såg det? Förstår vi korsets väg att gå emot sig själv för att inte mista livet? Gå emot sig själv för att inte mista livet? Utan för att vinna det. Det här är ju en väsentlig del i Jesu undervisning. Om någon vill komma till mig. Så försaker han sig själv. Tagit sitt kors på sig. Och så följer han mig. Den som vill bevara sitt liv. Han mister det. Men den som mister sitt liv för min skull För evangeliers skull, Han kommer då vinna det. Och bevara det. Till evigt liv. Tänk om många som ville skilja Elisa från Elia. Det verkar nästan som om Elia själv ville det. Men jag tror att Elia prövade Elisa. Han prövade för att få klart för sig om Elisa verkligen var värdig. Om Elisa verkligen hade sett det hos Elia. Som inte annars kunde upptäckas. Ja, liknande alltså situation som när Jesus säger till Simon Petrus Kött och blod har icke uppenbarat detta för dig. Det fick inte vara så alltså att Elia bara följde en man som han hade av olika skäl sympatier med. Kanske rent av älskade. Men inte såg mer än en viss då person. Det som skilde Elisa från Elia till slut. var ju det som det står här i andra kapitlet i andra konung av boken. Elfte vers. Under det att det ännu gick och talade syntes plötsligt en vagn av el med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Här var alltså den rena himmelska ska vi säga, interventionen. Det som tidigare hade försökt skilja Elisa från Elia det var ju framförallt de här profetlärjungorna. Hon kom då i grupp på 50 och liksom ville förmå honom att insätta den den, den vägen han var stad på var ingen idé att gå men eh, han gick den och meningen var ju med det att han skulle gå till den punkt då han fick livet till arvdel då han fick det här erbjudandet om be mig be mig vad, om vad helst du vill innan jag skiljs från dig. Och han bad om en dubbel arvslott av Herrens ande. Och sen kommer alltså de här profetlärarna som visserligen insåg att Elias skulle upptagas till himlen. Men inte insåg vad det egentligen innebar. De kunde inte föreställa sig trots allt att Elias skulle lyftas upp till Gud. Utan de tänkte sig att han skulle lyftas upp på någon berg. Ja, kanske han till och med hade av, ja, av någon anledning hamnat i någon dal. Och här är ju frågan om hur vi egentligen förstår det här med Jesu tillkommelse. Det är en väldigt oerhört ett omfattande väldigt omfattande och rikt område och det är verkligen inte alla som förstår det jag kände en präst en gång. och jag besökte honom och pratade med honom i ett litet kapell och vi kom in på lite olika frågor och den här prästen var en väldigt god vän han hade väldigt stor erfarenhet av livet och hade stor insikt i väldigt mycket teologiskt när jag talar med honom om Jesus tillkommelse, då reagerar han som en precis idiot. Jag har du sagt? Ja, ja, men det här med Jesus till har du ju rätt i. Han kan ju vara här precis när Han kan ju stå här ute vilken morgon som helst. Stå här ute. Utanför kapellet. Precis som om han skulle vara någon tomte då. Herren själv säger. Eh, om sin tillkommelse så som djungelden när den går ut från öster syns ända till väster så ska det vara med människosånen på hans dag det kommer man inte behöva och just det här att han skulle stå någonstans i, i, i något hus eller stå någonstans ute i öknen alltså det är helt helt eh, förryckt. Och tänka på det viset. Hans tillkommelse kommer alltså. Att vara så, så omfattande karaktär. att det, det är inte lätt att fatta alla gånger. Men det är ju det här som är så viktigt. Att vi inte missar. Det är faktiskt en så väsentlig del. Av det glada budskapet. Av Guds rådslut. Att det är verkligen. Något som vi borde ivrigt alltså söka efter. I skriften framförallt. Men också i bön och i samtal med sådana som förstår bättre än oss själva. För att vi ska kunna omfatta det här. Vad innebär hans tillkommelse? Vi får inte så att säga, stänga in i inomvärldsliga rum detta det är just det, han kommer att lyfta oss ur han kommer inte att låta sig stängas in han kommer inte att uh, på något vis liksom då anpassa sig till eller forma sig efter mänskliga krav och förväntningar han har gjort det en gång när han kom, så som en människa stod. Enligt Filippe brevet står det här underbara avsnittet som aposteln Paulus nedtecknat. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människjestall det har skett det har skett det kan vi läsa om i de fyra evangelierna framförallt men allting som Gud har lovat har inte skett vi väntar ännu på det här stora löftets fullbordan. maranata Herren kommer. Aposteln Paulus skriver om detta i första brevets sista kapitel. Men innan det skriver han i det femtonde kapitlet i 58. versen: där. Alltså mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Eftersom ni vet att ert arbete icke är fåfängt i Herren.